من قرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita pelbagai jenis nikmat yang tidak terhingga dan tidak terbilang Nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat tersebut ialah nikmat al-Islam dan iman Alhamdulillah pada malam ini insya-Allah Sebelas hari bulan 6, 2008 Kita akan teruskan dengan Ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Mulk Kita telah sampai kepada ayat yang keberapa Dua puluh Dua puluh ke tepat Kita kena lebih sikit kan Kita tak tanda pula hari tu Pasa Dua puluh satu Iza qalat hazami fasaddiquha Fa'inal atau lamauqalat hazami dalam satu babat arab dikatakan idza qalat hazami fa saddiquha sekiranya hazami berkata terimalah kata-katanya dan hazami ialah seorang wanita okay? jadi kita dengar daripada belakang kita terus terima kuat eh? ha? ah insyaallah so, ya, yang ke-21 eh <coughs> Okay. Ayat yang ke-21 Atau eloknya kita baca semula Daripada ayat yang ke-21 hingga ke ayat yang ke-27 A'udhu okay. billahi minash shaitanir rajim A'udhu billahi minash shaitanir rajim Amman hadha alladhi yarzukukum In amsaka rizqah Balldjufi gtuju danufur. A f m y m shi mukiban ala wajihhi ahda. A m m اهْدَ اَمَّن يمشي سَوِيًّا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما, قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ قُلْ إِنَّمَا العلم عند الله وإن إنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجود haza allazi kuntum bihi alhamdulillah kita telah membacakan daripada ayat yang ke 21 hinggalah ayat yang ke 27 kita telah kuraikan tak silap saya 20 dan 21 kan betul eh jadi kita akan terus pada ayat yang ke-22. Afa mayyamshi mukibban ala wajhihi ahda ammayyamshi sawiyyan ala siratin mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjungkil di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Keadaan ini di dalam tafsir Ibn Kathir disebutkan melangkumi dua keadaan Keadaan di dunia dan juga keadaan di akhirat Tetapi bila kita baca ayat ini nampaknya seperti seolah-olah Diterjemahkan kepada keadaan di akhirat sahaja Apa pun kita akan perhatikan apa yang disebutkan Yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah Beliau telah mengatakan ini adalah satu masal ataupun perumpamaan yang mana Allah Subhanahuwataala berikan kepada kita untuk membezakan antara orang yang mendapat hidayat dan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahuwataala di atas muka bumi ini orang yang mendapat orang yang tidak mendapat hidayat yamshimukiban ala wajihhi dia berjalan terjungkil di atas mukanya Dihuraikan oleh Al Imam Ibn Khafir sebagai orang yang jalan tidak Menepati di, bukan berada di atas jalan yang sebenarnya, yang sepatutnya. Kebadannya okay, dia seolah-olah dia dia tidak berjalan di atas muka dia, tapi dia berjalan tu luar daripada apa yang sepatutnya. Ahda amayyam okay. shisawiyan <tuh> ala syarotim mustaqim adakah mereka lebih mendapat petunjuk ataupun ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Okay, dan ini perumpamaan di atas muka bumi ini bagi orang yang mengikut ataupun mengikuti uh, agama Allah SWT wa iaitu yamshi sawiyan ala siratin mustaqim dia berjalan lurus tegak di atas jalan yang lurus okey jadi orang di atas muka bumi ni kita perhatikan mungkin ada dua orang yang ingin pergi ke satu-satu destinasi seorang salah seorang daripada mereka berdua ni dapat sampai dengan senang Okay, jalan ni memang terus ya asalnya kan. Tapi dia dan dan dia ikut, dia ikut, yang seorang tu ikut. Yang seorang lagi dia merasakan jalan lurus ni macam tak kena. Mungkin ini exit dia. Kak mungkin ini uh, makraj ataupun exit. Mungkin exit yang seterusnya dia teradut. Jadi dia keluar dulu, dia masuk balik, dia keluar, dia masuk balik. Dan akhirnya mungkin dia keluar satu tempat dia merasakan tempat tersebut seolah-olah sama dengan apa yang diceritakan kepadanya dan dia pun tetap di sana. Okey berkenaan dengan hari akhirat pula itu keadaan di dunia yang dinyatakan oleh al-imam ibnu kathir okey hada mataluhum fi dunya begitulah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membezakan di antara orang yang mendapat hidayat dan orang yang tidak mendapat hidayat di atas muka bumi ini di dalam alam dunia <coughs> keadaan yang kedua ialah di akhirat berdasarkan satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda apabila ditanya apabila ditanya ya Rasulullah kaifa yuhsyarun nasu ala wujuhihim wahai Rasulullah bagaimanakah manusia kelak akan dibangkitkan di atas muka mereka okey tegak di atas muka mereka faqala jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Alaih Sal Ladi Ala Arjulihim Bukankah Tuhan yang berkuasa untuk menjalankan mereka menggunakan kaki-kaki mereka, Qadiran Ala Ayumshiy Ala Wujuhihim Berkuasa untuk nak untuk menjalankan mereka menggunakan muka mereka. Okay? Dan hadits ini dirujukkan oleh bukhari dan muslim. <tuh> Boleh tak kita bayangkan kenapa orang ni bertanya? Bila dia dengar yang um, orang kafir akan di apa? Macam ayat ni lah kan, yamshi muqibban ala wajihihi akan di uh, akan berjalan di atas muka mereka. Kita dapat juga dalam beberapa hadis lain. Kenapa soalan tu keluar? Kenapa orang bertanya wahai Rasulullah macam mana? Saya, saya tak dapat nak bayangkan bagaimana Orang berjalan di atas muka Kan kalau orang merangkak boleh bayang kan Boleh lah Kalau orang apa lagi Orang diherit mungkin boleh bayang kan Orang apa lagi ya Di, di apa Diangkat kan Ditikul kan mungkin Tapi orang berjalan di atas muka Boleh bayang lah kan? Kalau kita nak nak cuba Kaitkan ataupun kiaskan kepada apa yang telah, yang, yang ada di atas muka bumi ni Kita tak dapat nak buat Jadi persoalan tu keluar Okey. Soalan begini boleh tak? Boleh tak kita tanya soalan-soalan begitu? Ha? <coughs> rasa-rasa boleh tak? Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh, zaman kita tak boleh. Kalau tak ada, uh, ada hadis, dia tak tahu hadis tak ada. Kalau dia tahu dia tak akan tanyalah kan? So, macam mana? Boleh tak kita tanya soalan-soalan yang soalan dia bentuk dia macam mana? Bentuknya ialah mengaitkan perkara ghaib dengan perkara yang nyata. Boleh tak? Contohnya kan kita nak kata uh, <coughs> Macam mana boleh Bagaimana boleh adanya Arak di dalam syurga Eh tak, tak mengasa apa kan Contohnya kan orang kata bila dengarkan uh, Apa ayat tu Ustaz? Uh, apa ya? Uh, sungai, sungai daripada khamr tu kan? Apa ayat ni Ustaz? Ayat? Lupa lah je Min labanil lam lam yatagir ta'mu Wa anharum min Asalim Musafah Sebelum tu sikit, sikit. Uh, Min khamrin Min khamrin ladzatil syarimin kan Sungai-sungai uh, uh, daripada khamr Daripada arak kan Jadi kalaulah kita terbaca ayat tu Pernah terbaca ayat ni kan Ataupun pernah terdengar ayat ni Jadi pernah tak kita terbayang dalam dalam uh, fikiran kita Macam mana boleh ada arak dalam syurga Mesti minum tu mesti kita akan awah, Mabuk kan Takkanlah mabuk dalam syurga Mesti sampai ke situ terus Kan? Jadi kita punya pemikiran agak advance Kita akan sampai ke situ Boleh tak kita fikir macam tu? Hah? Okey Kalau kita tak ada ilmu tak apa lah kot kan Kita fikir kan Nak tengok nak jawab apa? Dalam syurga mana ada yang haram? Dalam syurga mana ada yang haram kan? Memang betul lah Tapi bila disebutkan arak Bukankah khamar itu namanya pun khamar juga kan Dekat atas muka bumi ni nah, Jadi kalau dia terus dia, dia kiaskan. kan? dulu pun haram Tapi bila mula-mula diharapkan Bila apa? Bila, bila Nabi Turun kau Okey lah, diharamkan okay, lah kan <laughs> Dan saya rasa bukan begitu lah Khamar ni dia memang haram daripada dulu Okey, tak silap saya lah Okey, Allah SWT Tak apalah, kita cerita lain Yang pentingnya, kalau dia fikir begitu, boleh tak? Boleh tak dia fikir macam tu? Jawapan dia, untuk melengkaskan Apa? Menyelamatkan masa kita Kita mengatakan Kalau orang yang tak tahu, tak apa kalau yang, yang tak biasa kan dia nak tanya benda tu tak apa kita benarkan dia bertanya dan kita cuba untuk menjawab sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya di sini dan orang yang, yang ditanya mestilah berlapang dada okey contoh hadis lain kan seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin supaya uh, Nabi izinkan dia berzina kalaulah agaknya kan datang seorang kepada kita remaja kan mungkin dewasa sikit pasca pasca remaja kan so dia pra dewasa lah dia tak dia tak antara dua-dua tu lah antara remaja dengan dewasa dia datang dan dia minta izin kan dia tengok kita banyak pergi kelas kan dia kata pak uh, cik ataupun abang boleh tak ada kemungkinan tak saya ni diizinkan untuk berzina apa agak apa agaknya jawapan kita kepada dia ha rasa-rasalah <tuh> <laughs> kan mungkin langkah banyak, kan? Kalau kita tu pandai sedikit lah beberapa buah silat kan, beberapa langkah langkah silat tu memang dia lah kan, okay? Tapi kita dah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya perkara tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang Nabi rahmah, Nabi yang pembawa rahmat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil ber -ber -ber berbincang dengan rumajah tersebut dengan bertak dengan bertanya alaka um kamu ada ibu dia kata ya ada alaka ukht kamu ada adik beradik perempuan dia kata ada kan? kemudian nabi terus bertanya kalaulah orang buat yang benda yang kamu minta izin tadi tu kepada ibu kamu dan kepada adik beradik perempuan kamu redah tak kamu adakah kamu akan rasa senang dia mengatakan tidak kan? dia nak buat tapi orang buat untuk pada dia tak boleh jadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat apa <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa kadzalika an-nas la yarduna zalika limahalim maharimihim atau kama qal. Begitulah manusia orang lain semua pun tak redap perkara tersebut dilakukan kepada apa? Uh, keluarga mereka. Okey. Kemudian Nabi buat apa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam pukul dada dia. Bukan pukul tak? dia tepuk dada. Tepuk dada lelaki tersebut dan mengatakan Allahumma thabbithu. Ya Allah, berikanlah ketetapan kepadanya. Apa yang saya nak ambil daripada hadis tu dan juga hadis di sini Kadang-kadang soalan yang keluar tu Mungkin tidak munasabah. Soalan-soalan yang keluar Kita tak apalah, kita dah, mungkin kita dah sampai ke satu peringkat Banyak benda yang kita dah tahu kan Tapi mungkin ada lagi kawan-kawan kita Rakan-rakan kita Yang ataupun uh, Saudara mara kita yang Banyak Benda yang mereka tidak tahu Lalu soalan yang keluar mungkin merupakan soalan yang Tidak sepatutnya Mungkin mengandungi unsur-unsur kefasikan Ataupun unsur-unsur uh, Apa? Uh, kekufuran Unsur munafik dan sebagainya kan Soalan tu Tapi kita tahu dia memang nak Dia nak tahu So boleh tak kita jawab? Jawapan ni tak ada masalah Boleh Okey Dan syaratnya ialah Kita mesti berlapang dada Dan sekarang ni saya rasa penting uh, Di zaman ni lah Kerana kita dapati Zaman ni memang banyak Apa? Uh, banyak em um, ataupun berlaku al-ghazw fikri peperangan dari sudut apa uh, pemikiran peperangan pemikiran jadi mungkin anak-anak kita dia akan datang dia pergi dia balik dia akan tanya ya, dia akan tanya macam-macam uh, soalan-soalan yang pelik-pelik yang mungkin ditengok daripada kartun-kartun yang berunsur Kristian kan okey dia tengok iklan-iklan uh, yang berunsur uh, fasik Okay, dia tengok apa lagi Dia dengar percakapan-percakapan yang berunsur munafik Dia tanya soalan tersebut Kita nak buat apa? Kita jangan kata, tak saya tanya benda tu Tak, jangan cakap macam tu Kita tanya, kita bagi dia ruang untuk bertanya Dan kita jawab Kalau kita ada ilmu Kalau kita tak ada ilmu, nak buat apa? Ha? Alam lepas tu tutup terus Wallahu Alam betul kan Tapi lepas tu Kita kena rujuk kepada orang yang Kita rasakan mempunyai ilmu tentang perkara tersebut Okey. Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala wa ja'ala lakumus-sam'a wal-absara wal Ayat yang ke-23. Katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Allah Subhanahu wa ingin memberi peringatan kepada kita bahawa dialah satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan kita dan memberikan kita pendengaran, penglihatan dan juga hati. Okey. Qalilama tashkurun. Amat sedikit kamu bersyukur. Apakah fungsi tiga perkara ini? Apakah fungsi as wal-absaru wal-af'idah? Okay. Saya rasa saya pernah jelaskan perkara ni agaknya satu masa dahulu. Uh, mungkin kelas Saya rasa suau ni lah Kelas ni, kelas lain tak tahulah kan, Mungkin kelas pagi agaknya <coughs> Saya pernah menjelaskan bahawa Tiga, tiga uh, Alat ini ataupun tiga Anggota ini merupakan Anggota-anggota asasi Untuk mendapatkan ilmu Untuk mendapatkan ilmu Untuk memahami dan untuk menghayati Ok <coughs> Dan dalam perkara ni ada setengah orang dia boleh gunakan dia, dia punya uh, penglihatannya lebih hebat daripada pendengaran. Dan ada setengah orang dia punya penghayatan dengan hatinya lebih hebat daripada penglihatannya. Bukan maksud dia tak tengok tak. Dia tengok tapi apa yang dia nampak tu akan dimasukkan ke dalam hatinya untuk diproses dan dia uh, mahir ataupun uh, mempunyai keupayaan yang lebih dalam perkara tersebut. Apa pun yang pentingnya kat sini, pertama sekali ialah <coughs> untuk mendapatkan ilmu kita kena gunakan sebanyak mungkin uh, cara. Sebanyak mungkin cara. <coughs> Perhatikan di sini, waja'ala lakumus sam'a wal absar Dan Allah telah menjadikan untuk kamu pendengaran penglihatan dan juga hati. Qalilama tashkurun kamu akan tetapi kamu sangat sedikit ataupun kamu um, uh, bersyukur dengan kadar yang sedikit. Kita perhatikan tiga benda ni <coughs> merupakan satu apa kita sebut tadi anggota-anggota um, yang penting untuk mendapatkan ilmu, untuk untuk belajar dan dalam satu hadis saya tak ingat siapa sahabat yang mengatakan Uh, Abu Saratul Ainai, Mat, dua mataku telah melihat, dan uh, sembahku uh, dan hatiku telah memahaminya, dan dua telinga tu, dua telingaku telah mendengar. Okay. Bagaimana uh, sahabat tersebut memberikan perhatian kepada Rasulullah SAW dengan mendengar, melihat dan apa, berada bersama dengan Nabi SAW ia kita tak nak orang yang mendengar okey dan dia melihat tetapi dia tidak berada di majlis tersebut dia berada di majlis yang lain okey kita nak faham macam tu kalau berlaku pun ok lagi tak apa jangan pula jangan dia teruk lagilah mungkin dia boleh gunakan tiga-tiga tetapi dia hanya menggunakan satu sahaja <tuh> dan benda ni banyaklah bukan kat sini kat sini tak banyak tapi dekat UKM macam saya belajar tu banyaklah kita tanya benda dia kan dia tengok balik boleh kita kan <tuh> tengok ustaz tanya apa tadi kan dia tengok pada kita tu Saya rasa dialah orang yang paling faham sekali Saya tanya dia Jadi dia akan tengok Dia tengok kawan dia Saya dapat faham yang dia sebenarnya Melihat dengan matanya okay. Telinganya tak tahulah dia dengar ke tidak Tapi hatinya secara pasti Tidak berada di situ okay. Dia hanya tengok kita tu sebagai Macam apa satu Apa yang tak ada panggil okay. Satu portal lah kan untuk sampai kepada dia punya uh, Pemikiran yang sebenarnya Apa yang difikirkan sebenarnya Apa pun yang pentingnya Dalam kara ni Kita boleh perhatikan Saya dah sebutkan tadi kan Ada sesengah orang uh, hebat dalam melihat Hebat dalam mendengar dan ada yang lain pula Hebat dalam memahami dan menghayati Kadang-kadang kita boleh perhatikan ada Di kalangan anak-anak ni okay? <tuh> Kalau dia tengok, dia tak boleh buat apa Dia tengok kan susah dia tak tengok sangat. Tapi kalau dia dengar, dia, dia boleh cepat hafal. Okey. Orang yang macam ni kita kena banyakkan bagi dia dengar. Dan ada setengah orang, dia kalau ceramah sahaja dia tak boleh buat apa. Jadi kena lah dia letakkan slide-slide dan sebagainya, barulah dia boleh nak tangkap. Okey dan um, saya sempat hafal apa dia orang sebut apa fotograf grafik memorial dia panggil. Jadi dia tengok tu dia, dia baca, dia tangkap, dia tangkap Tapi kalau tak ada benda, kita cakap pada dia Sepuluh kali kita ulang, sepuluh kali dia lupa Sekali kot dia ingatkan Lepas tu lupa balik okay. ha. So, apa pun yang pentingnya Kadang-kadang kita jangan apa? <coughs> yang saya faham kat sini lah kan uh, Lihat uh, Kepada setiap seorang tu mengikut Keupayaan yang ada pada dia Jangan kita, jangan sekali-kali Kita mengatakan yang seorang anak tu Dia tidak cerdik Kerana dia tidak boleh menghafal. Okay, dia cerdik dalam bahagian yang dia mampu kuasai. Menghafal dia tak boleh kuasai, tapi dia boleh kuasai benda lain. Berikan uh, atau apa, uh, kita kena fokus kepada apa yang dia hebat. Okay, jangan kita fokuskan kepada apa yang dia tidak hebat, menyebabkan dia akhir nanti dia akan apa, hilang arah, dia akan fras dan sebagainya. <coughs> Kul, هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تفشرون. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di, di muka bumi dan hanya kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Ini adalah satu kenyataan yang di, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada orang yang kafir iaitu هو الذي ذرأكم في الأرض. Allah lah yang telah menciptakan kamu dan uh, uh, meletakkan kamu di serata dunia wa ilaihi tuhsyarun dan kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan. Okey ini menekankan, menekankan tentang Yaumul Qiyamah, Yaumul Hasr, hari kebangkitan. Wa yaquluna mata wa'du wa in kuntum sadiqin. Allah Subhanahu wa taala terus dengan mengatakan dan mereka berkata Bilakah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar okay. Bilakah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar Maksudnya, kalau kita secara umumnya Kalau kita dalam dalam masyarakat manusia Kalau kita ceritakan tentang hari kiamat Soalan ni mesti akan keluar Hari kiamat akan berlaku Pasti akan berlaku Orang akan tanya bila hari kiamat tersebut akan berlaku? Okey. Dan orang tanya ada dua sebab ataupun dua dua keadaan. Dua punca lah kan. Satu ni memang dia betul-betul nak tahu. Okey. Yang kedua ialah <coughs> dia tanya tu dia sebenarnya tidak uh, tidak apa beriman dengan hari kiamat. Jadi dia tanya untuk kita jawab tak tahu, lalu dia pun kata kalau tak tahu tak adahlah. Okey. Apakah jawapan yang sepatutnya kita sebut apabila orang bertanya tentang bilakah hari kiamat? Jawapannya terdapat dalam ayat yang ke-26 قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ Katakanlah sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan Okay Dekat sini ada, ada dalam tiga ayat ni ada satu faedah yang besar. Yaitu sekiranya kita ditanya tentang benda yang kita tak ada ilmu tentangnya berkenaan dengannya. Apa jawapan kita? Uh, Allahu alam. Kalau nak sedap sikit tukar sikit innamal ilmu indallah. Ha, macam sinilah kan? Qul innamal ilmu indallah Allahu alam. Allah lah yang lebih mengetahui. Soalan dia sekarang ni senang tak nak sebut benda ni? Senang tak nak sebut Allahu'ala Ha? Senang tak? Senang. Siapa kata senang? Jangan angkat tangan okay? Siapa kata susah angkat tangan? Susah? Kenapa susah? Terlupa? Terlupa. Okay. Ada tak sebab lain kenapa susah? Ada tak orang mengatakan Susah kerana ego? Ada tak? Nak kata saya tak tahu Ataupun Allah yang lebih mengetahui Ada ke Tak ada <tuh> Wallahualam lah kan Mungkin tuan-tuan tak pernah kot uh, Tak tahulah mungkin, mungkin ada yang pernah tak pernah. Uh, kalau kita berada Ini daripada pandangan Seorang ustaz yang masih kecil lagi lah kot okay. uh, <coughs> Besar lah tapi kecil dalam ilmu lah <laughs> uh, Kalau kita berada Di depan orang yang sikit Kita tak malu sangat nak kata Innama la ilmu inda Allah Ilmu itu di sisi Allah Okay Ataupun Alam. Tapi kalau kita lah Suatu hari tu orang ajak pergi forum Kita pun tak sangka Forum tu ada berapa orang 500 orang ke 1000 orang ke Orang tanya satu soalan Kalau kita tak tahu Rasa-rasa nak jawab tak tahu ke Susah okay? Saya beritahu lah Saya beritahu benda ni susah Susah sangat lah kita ni nak kata Alam. Kerana bila kita sebut, nak sebut dia Allah Alam tu Kita akan datang banyak waswas Ataupun banyak apa Misharil waswasil khannas kan Alladhi waswi sufi sudurinnas Waswas daripada syaitan ni dia, dia akan mewaswaskan kepada kita Kalau anda sebut demikian Forum yang seterusnya anda tidak akan dipanggil Betul ni <tuh>, yang main-main <tuh>, ya. okay. So apa pun yang penting kat sini Kita belajar daripada Al-Imam Malik Rahimahullah bahawa kalau kita tak tahu, kita kata kita tak tahu. Dan ada benda dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala tak beritahu pada kita. Contohnya, Mata hadhal wa'ad? Orang Arab tanya apa? kepada Nabi Sallallahu SAW. Mata hadhal wa'ad? Bilakah janji kamu ni, wahai Muhammad? Kamu dah kata, wa ilaih <tuh> tufsharuh kan? Kamu semua akan dikembalikan. Okeylah, kami akan dikembalikan. Bila? So, jawapan daripada Rasulullah SAW Dengan perintah daripada Allah Innamal ilmu indah Allah. Sesungguhnya ilmu itu di sisi Allah So kita kena ingat Ada benda-benda yang Dia ada dua keadaan lah kita tak tahu ni Ataupun <coughs> Benda yang tidak boleh di uh, yang, yang tidak boleh apa, Yang tidak diketahui Perkara yang tidak diketahui oleh manusia Ada dua keadaan Keadaan pertama ialah apa Dia tak tahu Kerana dia tak belajar Ataupun dia belajar tapi biasalah kan lagi belajar lagi lagi banyak kita tak tahu. Okay. Jadi bila ditanya satu benda kita tak tahu nak jawab apa? Jawapannya ialah la udri Allahu alam. Saya tak tahu, Allah lah yang lebih mengetahui. Okey. Perkara yang kedua pula, perkara yang tidak diketahui ni ialah kita dah belajar dan pengajian kita tinggi dalam perkara tersebut. Dalam perkara yang fokus tu, contohnya dalam solat ke, contohnya berkenaan dengan a uh, uh, penciptaan langit dan bumi. Kan? Contohnya tentang langit-langit dan bintang. Siapa yang cipta? Siapa yang cipta? Langit-langit dan bintang. <coughs> dan kata Allahu a'lamlah. Kata Allah lah. Allah Subhanahu wa Tetapi satu langit, satu bintang tu apa dia punya a uh, dicipta daripada apa? Al-Imam al syafii rahimahullah pernah ditanya, bintang ni ataupun dia, dia minta maaf. Eh? Imam Syafi'i pernah ditanya tentang satu perkara Yang dia rasakan soalan tersebut Tidak sepatutnya ditanya Ok Jadi dia menjawab uh, Apa ni <coughs> Ataupun yang saya ingat Saya cuba ingatkan semula Yang saya faham Ataupun saya ingat sekarang ni Imam Syafi'i ditanya tentang uh, bintang di langit Apa Daripada apakah bintang tersebut disipta Ok Jadi Imam Syafi'i mengatakan Sekarang ni banyak lagi soalan-soalan Yang sepatutnya kamu tanya jadi Imam Syafi'i Rahimahullah pun mengatakan Mengajukan beberapa soalan tentang solat Tentang wudhu okay, Tentang benda-benda yang Sehadian sepatutnya dilakukan Tiba-tiba kawan tu tak boleh nak jawab Jadi Imam Syafi'i mengatakan Kamu tanya saya Tentang bintang yang tak ada kaitan dengan kita Tak adalah kaitan sangat kan Atau ada kaitan? Kita nak tanya boom dengan bintang Tak ada kan? Tak sampai pun Okey. Tapi dengan ada-ada Ada kaitan tak? Ada Dengan solat ada kaitan Dengan benda-benda lain Yang kita amalkan seharian ada kaitan Sepatutnya itu kamu selesaikan dulu Barulah kita pergi kepada perkara-perkara lain Okey So apa pun yang penting dikat sini Keadaan yang kedua tadi ialah Perkara yang Allah SWT Tidak benarkan manusia untuk mengetahui Okey Contohnya Bilakah akan berlakunya hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita Mengetahui ataupun beriman Bahawa hari kiamat pasti akan berlaku Tapi bila, tak boleh okay. Jadi boleh tak seseorang untuk Mengatakan hari kiamat Mengikut uh, kiraan saya akan berlaku Pada sekian-sekian, boleh tak Dan dia gunakan ilmu Apa dia panggil? ilmu Ilmu angka ataupun ilmu nombor ni lah Saya pun tak tahu macam mana, saya pernah jumpa dengan soalan tu <coughs> Dia bukan agama Islam lah dia cakap tu bukan serius sahaja. saya pun dengar kan. Dia, dia mengatakan dia belajar ilmu nombor ni lah Macam ialah, kalau kahwin Ahmad, kahwin Fatimah kan So Ahmad tu A, A, A, Ahmad ataupun A-H-M-A-D <tongan> Adalah nombor-nombor dia Dengan Fatimah pun ada nombor-nombor dia Jadi akan dicampurkan nombor tersebut Keluar nombornya yang elok, elok lah okay? Dan <tongan> dia pun sebut antara yang sebut tu Yang saya sempat-sempat ingat sekarang ni lah Dia kata Benazir Bhutto memang Kehidupan dia akan berakhir dengan kematian kerana dia kata tarikh lahir dia ialah sekan-sekan So, oh, kan? saya, saya kata oh begitu ke okay. Okay. Kemudian macam-macam lah dia, dia tanya tarikh lahir saya Saya tak tahu lah, dia kata ok Tapi tak nak beritahu lah kan, takut kita percaya lah kan Tapi dia sendiri mengatakan tentang dia Tarikh lahir dia, mengikut tarikh tu Dia akan bermula dengan kesusahan okay. Dan dia akan berakhir mungkin dengan kebaikan okay. Nombor dia dengan dengan bekas isteri dia memang tak ngam Tapi disebabkan cinta dia pengkahwin juga tapi akhirnya berpisah betul je ilmu tu dia kata. Hmm. Ini bukan ilmu main-main dia kata kan. <coughs> Saya sebenarnya teringat kepada satu riwayat kan yang uh, orang Yahudi datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak pasti riwayat ni sahih ke tidak tapi sebagai kisah je lah kan sebagai kisah saja je. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, <coughs> kami dengar kamu sebut Hamim. Okey. Nun dan sebagainya kan. Dan kami dah kira dah. Kalau berdasarkan pada Hamim Kiraan dia lebih kurang Tak lama lah kamu punya Kerajaan tu tak lama Mungkin dalam tujuh tahun sahaja So Nabi membaca, Kalau gitu ain sin Kira-kira-kira tujuh buluh tahun Kaf haya'in suat Macam mana kan Dan orang Yahudi tu Banyak lah ni, banyak tahun lah ni Tujuh ratus tahun Jadi akhirnya mereka mengatakan Okay, lakukan sesuatu علينا amruka. Kami tak dapat nak, nak nak nak memastikan urusan kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad lah masuk tu kan? Masih mereka masih kafir. Okay, lalu Nabi saw mendengar kalau tersebut Nabi hanya tersenyum, gelak tersenyum. Okay, bagaimana orang boleh percaya dengan benda-benda yang karut, sedangkan tidak ada kaitan. Apa? Karut tersebut tidak tidak ada kaitan dengan kehidupan. Adakah hanya dengan hamil kita akan hidup tujuh tahun? Contohnya kan? Bila kalau gitu Ain Sinqaf itu sebab tu Nabi bacakan dan bacakan mereka dengar Hamir. Jadi tujuh tahun lepas tujuh tahun Nabi mati contohnya kan. Habislah kerajaan Islam. Bila tambahnya yang Ain Sinqaf tambah jadi tujuh puluh kan gitu yang setakat yang saya ingatlah kan. Tambah lagi ke bahaya Ain Tujuh ratus tahun. Eh banyak pula eh. Kalau dah banyak takkan kita tak beriman dengan dia. Eh, tak boleh. Macam mana pun kami tidak akan beriman dengan kamu dan apa yang kami Ini semua karut. Itu jawab akhirnya begitu. Okey. So aku yang penting yang kat sini perkara yang kita tidak ada ilmu tentangnya jangan kita jangan kita uh, jawab itu itu poin dia sebenarnya wallahualam sama ni kita ustaz atau kita bukan ustaz kita kena ingat kalau tak tahu cakap tak tahu Kita jawab <coughs> Kalau kita tahu jawab lah uh, Saya sebut apa tadi ya? Saya rasa macam ni saya, saya ingat apa yang saya sebut tadi <laughs> uh, Kalau orang tanya kepada kita Soalan tu sepatutnya tidak ditanya Dan kita ada jawapan tentang soalan tersebut Ya kita jawab okay? Tetapi kalau dia tanya satu soalan dan ki, Memang kita tak ada uh, ilmu tentang perkara tersebut Sama ada kita tak belajar lagi Ataupun ilmu tu memang tak ada Memang Allah tak turunkan pada kita Allah tak bagi aku contohnya hari kiamat berlaku bila. Okey, boleh tak jadi boleh tak kita nak andaikan? Tak boleh. Tidak ada andaian, tidak ada apa. Itu kena ingat. Itu maksud saya. Okey. <tuh> Dan hadis Jibril, <tuh> <tuh> innamal ilmu indallah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam, wa akhbirni matas saah. <tuh> <tuh> Ceritakanlah kepadaku bilakah akan berlakunya hari kiamat. Apa jawapannya dia? mal mas'ul anha bi'a'lam min orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang ditanya tidak lebih mengetahui মানে tidak mengetahui apa-apa lebih daripada orang yang bertanya kita dua sama saya tak tahu awak pun tak tahu okey daripada hadis tersebut <coughs> timbul satu soalan hadis tersebut faham eh kita ingat kan eh, tadi kan tentang eh, rukun Islam rukun iman dan ihsan dan juga bilakah akan berlakunya hari kiamat dan tanda-tanda hari khabat, lima benda lah okay. ada, ada beberapa soalan yang saya nak timbulkan daripada hati tersebut Pertama sekali <coughs> uh, Boleh tak kita menjelaskan tentang Islam secara ringkas dalam masa setengah jam? Boleh tak? Okay. Secara ringkas Boleh tak? Setengah jam Boleh tak orang faham Islam dalam masa setengah jam? Islam in half an hour Okay boleh tak dia faham. Saya sebut tadi secara ringkas. Jawapan dia boleh kerana hadis tersebut kalau kita baca dengan perlahan pun dia akan habis dalam masa 10 minit je. Okey. Ibn Abbas mengatakan apa? Ah uh, ah uh, kunna julusan 'inda Rasulillah id ta'ala 'alaina rajulun shadidu bayadhis siyabi shadidu sawadish sha'ri. Okeylah ai arif ah syahid itu ah bayadil asya' sawadish sha'r la uh, okay, ya'rifu uh, minna ahad hitam rambut putih uh, bajunya seorang pun daripada kita yang tidak kenal dia okey dan tidak ada kesan pengembaraan dan dia pun jalan sehingga bertemu dengan Rasulullah dan duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melekatkan dua apa, uh, lututnya kepada dua lutut Rasulullah dan bertanya ya Muhammad akhbirni anil Islam Sabah habis bacalah ni tu saya rasa mungkinlah <tambah>, tambah sikit mungkin 15 minit habis kan okay, kalau kita terjemahkan hadis tu dengan terjemahan yang, yang yang mudah, orang akan faham Islam tu apa. Okey, secara ringkas orang faham Islam tu apa. So, soalan yang yang pertama dah terjawab, boleh tak kita jelaskan secara ringkas Islam tu apa? Jawapan dia boleh. Dalam masa setengah jam boleh. Seliter terperinci memang tak habislah kan. Bukan tak habislah tapi maksudnya memang pada masa yang panjang. Soalan yang yang kedua kat sini <coughs> sebab soalan ni agak uh, saya cuba tricky sikitlah jangan bagi okey uh, ada tak petanda dalam hadis tersebut yang mengatakan yang menunjukkan yang yang uh, menjustifikasikan seseorang itu boleh dikenali sebagai ajaran sesat sebagai pembawa ajaran sesat <coughs> daripada hadis tersebut apa dia apa dia tanda kalau orang tu buat benda tu sahlah dia tu ajaran sesat apa dia Ah, ha. apa dia? Menentukan hari kiamat. Jibril datang tanya, akhir -fa nih anisah, cerita kalah padaku tentang hari kiamat. Nabi jawab apa? Mal masulu anhabi alamamin asail orang yang ditanya tidak ada ilmu, sama lah dengan orang yang bertanya, dua-dua tak ada ilmu. Tiba-tiba datanglah di dalam umat Nabi Muhammad ni di, di tahun kira lah 2008 ni mengatakan saya tahu bila hari kiamat akan berlaku. Apa kita cakap, pada dia? kita nak kata dia lebih baik, betul cakap dia? Tak boleh. Kerana dia kalau kita kata betul, kita telah menjadikan dia lebih hebat daripada Jibril, tak lebih hebat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kadang-kadang bila baca hadis tu, kita pun fikir macam mana orang boleh percaya pada apa? Kan, pada kumpulan-kumpulan yang menentukan hari kiamat ni. Betul tak? Okey. Okey dan yang ketiga ialah kita dapat daripada hadis tersebut bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berasa malu untuk mengatakan mal mas'ulu anha abia'lama minas sa'il orang yang ditanya tidak mengetahui lebih daripada orang yang bertanya okey baik kita teruskan falamara'au huzul fatansi'atu wujuhul ladina kafaru wa qila hadha kuntum bihi tad'un dan apabila Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat Sudah dekat Muka orang-orang kafir itu menjadi muram Dan dikatakan kepada mereka Inilah azab yang dahulunya Kamu selalu meminta-mintanya Kita berkeyakinan bahawa Orang yang Tidak beriman dengan hari kiamat Apabila azab itu datang Mereka akan si Muka mereka akan menjadi muram Mereka akan berasa sedih sangat Terhadap apa yang mereka lakukan mengingkari hari kiamat wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'u pada masa itulah akan dikatakan kepada mereka inilah apa yang kamu semua tolak satu masa dahulu okey sebelum terus pada ayat yang ke-28 saya nak sentuh sedikit tentang ayat yang ke-26 tadi untuk ke sedikit wa inna ma ana nadhirum mubin innamal ilmu Allah wa inna ma ana nadhirum mubin Ilmu di sisi Allah dan aku ini hanyalah apa? Apa dia maksud sini? Um, orang yang uh, pemberi peringatan yang yang jelas ataupun yang menjelaskan. <coughs> um, pernah berlaku sekali di depan saya lah, orang tanya. Orang, dia tak masuk Islam lagi. Dia datang dan dia bertanya. Yang saya tak jawablah. Uh, saya beri ruang kepada anak-anak murid saya jawablah kan. Okay, soalan tu jawab. Soalan dia tentang tentang jihad. Ada tak jihad dalam Islam? Ha? Ada Orang kafir tanya ni ingat lah eh? Kalau orang tak datang kepada kita dia tanya Jihad ada tak dalam Islam? Kita nak kata apa? Adakah Islam menggalakkan kepada Adakah Islam Adakah jihad itu bermaksud kita memerangi Kita pergi perang di negara orang Ataupun jihad itu maksudnya kita ni Mempertahankan negara kita Yang mana satu? Dua-dua kan? Dua-dua So ada satu jawapan yang pertama yang saya rasa tak tak kena sangatlah dia kata jihad tu ada tapi jihad tu dia lebih kepada apa uh, mempertahankan diri kita lah. Okey gitulah jawapan yang lebih kuat. Jadi saya biarkan seorang lagi alhamdulillah dia jawab apa dia kata sebenarnya jihad tu ada dua jenis. Satu mempertahankan dan yang satu lagi ialah jihad untuk menyebarkan agama Islam. Okey. Uh, dan alhamdulillah dengan dengan tu saya rasa tenanglah sikit kan. <coughs> Apa yang saya nak tekankan sebenarnya ialah Kadang-kadang uh, mungkin kita ada rasa sedikit um, Sedikit, tak tahu apa yang saya nak sebut Tapi yang saya nak sebut ialah malu Sedikit malu dengan apa yang ada dalam agama kita Dan itu satu musibah yang besar Entah tak? Okay <tuh> Contohnya kan, bila orang datang kepada kita Dia, dia, dia, dia kata pergi ke, ke masjid buat apa? Kalau kafir lah, kita-kita solat Okay, dan kita tahu lah Dia ni jenis yang orang kata Yang Yang yang, uh, yang aktif Kan jenis aktif yang tidak boleh lah Kata duduk 10 minit tegak Macam kita solat kan 10 minit Dia tak boleh buat begitu Dia kena bergerak je Banyak bukit, turun bukit gitu kan So macam mana? Kalau kita jawab gitu seolah-olah Macam macam tak sesuai Islam tu dengan dia okay? Ataupun mungkin ada contoh-contoh lain Yang lebih yang lebih sesuai lagi lah kan Nanti <coughs> Apa pun yang pentingnya Kadang-kadang mungkin kita ada terasa yang Bila nak nak cakap sesuatu Tentang Islam pada orang kafir Kadang-kadang kita terasa macam Islam tu Dalam apa yang saya nak cakap ni Macam kurang sikit Contohlah Yang saya rasa lebih senang lagi kot uh, Tentang perkahwinan Rasulullah SAW Dengan lebih daripada Berapa orang? Sebel sepuluh kan? Sebelas, semua sekali sebelas dan dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada 9 dah begitu, eh? So macam mana? Kalau orang tanya begitu, apa kita nak jawab? Kan? So kita akan dapati ada orang jawab, itu adalah satu benda yang ialah maknanya dia dia akan macam macam lah dia bagi jawapan yang itu khas memang khas untuk nabi kan. Memang khas tapi dia kata <coughs> Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tu semuanya ada ada ada apa? ada hikmah dia kan setiap seorang tu nak kahwin seorang je kahwin yang anak dara yang lain semua adalah janda kan betul tak ha okay. jadi sebenarnya bukan kerana syahwat bukan kerana apa adakah begitu nabi kahwin tak nak syahwat kan tak nak sampah kan kita dengar tu kata es dia ni kan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu ketiga Zainab uh, uh, yang, yang anak dara yang, di, yang dikahwinnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Aisyah radhiyallahu anha sahaja. Yang tak kahwin lagi tak. Ah, tak apa kot. Zainab radhiyallahu <coughs> anha dalam satu hadis yang riwayat uh, Bukhari tak silap saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar okey dia nampaklah wanita Kemudian dia balik terus ke rumahnya Macam tu time Zainab lah kan Giliran Zainab Zainab r.a. RA tengah buat apa Tengah Tengah uh, me, me, Membersihkan kulit Kulit binatang lah okay? Terus Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam Bersama dengan Zainab Kemudian dah selesai tu Nabi pun keluar dan mengatakan Sekiranya salah seorang daripada kamu Nampaklah di luar rumahnya Sesuatu yang menarik perhatiannya Hendaklah dia pulang ke rumahnya Kerana bersama isteri Apa yang uh, uh, Wujud apa, seperti apa yang Menarik perhatiannya di luar itu Faham kan lebih baik itu eh? Faham kan eh? Tak faham jadi okay. <coughs> so, Kita tahu sebenarnya Rasulullah SAW Dia lah Kalau ia ke uh, Fizikalnya Dia adalah antara yang kuat Rasulullah SAW jadi okay, bila dia bergusti uh, di zaman Mekah kan dengan siapa nama dia um Rukana tak silap saya lah seorang sahabat Nabi yang memang hebat bergusti jadi dia kata kalau kamu boleh gusti dengan saya saya masuk Islam dia ingatkan Nabi Muhammad tak kuat gusti-gusti kan? kalah dia padahal yang menang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa uh, dalam sirah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan untuk duduk di atas kerusi atuk dia Abdul Muttalib Sekali tu dia duduk pak cik dia nak tolak dia kan pak cik dia tak bagi dia kan tak gerak dia tak bergerak menunjukkan badan tu badan yang tegak bukan macam kita tolak sikit jatuh kan tak okey tegak badan dia okey <tuh> jadi Rasulullah SAW nak cakap ke okay, ada hikmat ada hikmat tetapi kita mengatakan Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna okey kita mengatakan di zamannya itu satu benda yang biasa jangan maknanya dalam kehidupan Uh, kekeluargaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita fikirkan Seperti apa yang berlaku di zaman kita Kemudian kita pun cuba nak tukar-tukarkan Maklumat tu tidak sebenarnya macam ni Macam ni, macam ni, kita okay, tak perlu benda tu Kerana benda tu hanyalah menunjukkan kepada Perasaan malu kita terhadap Apa yang ada dalam agama kita Dan itu adalah satu kelemahan yang besar Okey Okey kita saya rasa boleh habiskan uh, tiga ayat ni lagi Kita ada masa dalam sepuluh minit lagi insyaAllah <tuh> Ayat yang ke-28, 29 dan 30 A'udhu billahi minas syaitanir rajim A'udhu billahi minas rajim Qul araaitum in ahlakani yallahu wa mam رَبِّي أَنْتَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين Kularaitum, in asbah ma'ukum ghaura. Famiyatiqum bima Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Kul ara'aitum in ahlakani Allah huwa mamma'i awrahimana famayyujirul kafirina min azabin alim Katakanlah Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami maka kami akan masuk syurga tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat ini memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengatakan, menyebut kepada orang-orang kafir apa yang telah kita dengar tadi dalam perkara ini kita dapati orang-orang kafir dan orang yang tidak gemar ataupun tidak senang dengan agama Islam kebiasaannya mereka akan meminta minta supaya orang yang baik ni mati cepat. Okey. Jadi dalam keadaan hari ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyatakan perkara yang telah kita bacakan tadi, ara'aitum in ahlakaniyallah. Apakah pandangan kamu? Sekiranya Allah membinasakan saya ataupun mematikan saya. Wa dan sesiapa yang bersama dengan saya. Orang-orang yang beriman ni katakanlah mereka di diambil oleh Allah, nyawa-nyawa mereka diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Au ataupun di Allah merahmati kami semua. Katakanlah perkara itu berlaku. Kenapa yang kamu sentiasa inginkan iaitu uh, kematian dan kebinasaan kami? Kalaulah benda itu berlaku, faman yujirul kafirin min adzabil alim? Siapakah yang akan menyelamatkan orang kafir daripada azab yang pedih. Siapakah yang akan menyelamatkan kamu, iaitu orang kafir, yang sentiasa minta kami mati cepat? kan? Okay. Siapakah yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? So, soalan dia sekarang ni bukannya kami binasa ataupun tidak. Soalan dia ialah, kamu tu sendiri. Okay. Maknanya, orang yang didakwa tu, kita sepatutnya dalam ayat ni, dia ada yang saya boleh faham kat sini, ada dua Dua sudut kita boleh faham kan Pertama ialah Dari sudut um, Pertama ialah dari sudut Bila berdepan dengan orang kafir Bila berdepan dengan orang kafir Ataupun orang yang kita dakwah ni Kita kena sentiasa ingat yang Kadang-kadang Boleh juga kebiasaan je Ataupun kadang-kadang uh, Mereka boleh Minta sesuatu yang tak baik Untuk kita Kan dia doa yang tak baik Dia cakap yang tak baik kan Okay jadi persoalan yang sekarang ni kita jangan benda yang yang dia doakan itu jangan kita uh, apa perhatikan sangat jangan ambil kira sangat. Kan, kita cakap yang baik dia marah kita. Dia kata kamu tak faham. Tak apalah kalau saya tak faham pun. Okey. Kalau saya tak faham pun tapi yang kamu buat tu macam mana? Katalah saya tak faham masalah tu. Sesuatu masalah yang yang diutarakan. Okey. Tapi perbuatan kamu tu siapa yang bertanggungjawab? Kalau dia kata kubur saya asli contohnya kan. Tak apalah, okeylah kubur saya memang asli lah Tapi kubur kamu macam mana? Okey. Maknanya hendak menunjukkan prihatinnya sepatutnya bagaimana uh, orang yang berdakwah ni sepatutnya menjadi prihatin kepada orang yang di apa? didakwah tu. Kan kita dakwah dia panggil biasa mungkinlah kot orang kata tak cerita lah to ustaz. Kamu jagalah hal kamu kan. Okey. Kamu tak tentu lagi Memang saya tak tentu lagi Memang betul lah Saya tak tentu lagi Kan ada orang dah tahu lah Ketentuan dia macam mana kan Tapi Masalahnya Kita nak sampaikan Sesuatu yang baik Dan saya merasakan Apa yang kamu buat ni Ada sedikit kesalahan Jadi Nak minta yang tu je Bukan apa Memang Kita tak ada Tak ada lah keretan sangat Kebiasaan ni kan Kubur pun memang lain-lain Kalau kubur kamu Memang saya pegang Kepala kamu dah kan Daripada mula sampai habis Okay. Tapi disebabkan kubur lain-lain itulah kita pun cool sikit. Kan <laughs> ataupun kita lahanlah sikit. Tapi kita kena ingat nak sampaikan kepada dia famayujirul kathirina min azabin alim. Kalaulah kami ini dibinasakan ataupun kami ini dirahmati Allah. Okey. Kamu tu pula macam mana? Prihatinnya orang Islam sepatutnya kepada orang yang tidak Islam dalam menyampaikan dakwah supaya seboleh-bolehnya mereka mesti terima. <coughs> Okey. Kemudian قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ وَآمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا Katakanlah Wahai Muhammad Huwar Rahman Dia adalah Ar-Rahman Dia adalah Allah yang maha penyayang Kami beriman kepadanya Dan kepadanya lah kami bertawakkal Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata فَسَتَعْلَمُوا نَمَنْ هُوَ فِي وَرَالِمُ mubin. Okey. So pertama sekali dekat sini uh, saya, kita boleh faham ada dua perkara. Yang pertama ialah keimanan yang betul, keimanan yang tepat dan dan dan uh, kuat. Tepat dan kuat. Kul huwar Rahman, kita beriman dengan Allah Subhanahu yang mana di antara namanya ialah Ar-Rahman. Okey dan nama tersebut antara nama-nama yang telah ditolak oleh orang Quraisy. So kita mengatakan kul huwar Rahman. Dia adalah Ar-Rahman. Amanna bihi kami beriman dengannya. Macam mana kamu tolak pun kami akan beriman tetap beriman dengan Allah wa alayhi tawakkalna dan urusan kami akan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ayat ni menunjukkan kepada kita kita sepatutnya beriman dengan keimanan yang yang yang apa kita sebut tadi yang tepat dan yang kedua keimanan yang kuat. Wa alayhi tawakkalna. Kalau kita hanya beriman dengan Allah tapi kita tak bertawakal kepada Allah, kita bertawakal kepada diri kita sendiri tak boleh. Okey, so keimanan tu mesti keimanan yang kuat, kamera yang tepat dan juga keimanan yang kuat. Selepas tu barulah kita boleh cakap yang kedua. Fata ta'lamu man huwa fi dhalalil mubin. Dan kamu akan tahu siapakah yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Bila saya baca ayat ni teringat saya satu kisah di mana uh, peperangan yang berlaku di antara Golongan uh, Diantara di para sahabat Radiyallahu anhum Dengan golongan Al-Khawarij Salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW Bila dia nak Menikam ataupun mem Memenggal kepada Orang Khawarij tersebut okay, Lelaki Khawarij tersebut mengatakan Sata'lamu ayyuna awla bihasiliya dengan penuh semangat dia kata, setaklamu kamu akan tahu ayuna siapakah di antara kita ni awalah biharsilia yang lebih layak untuk masuk neraka. Faham tak? Ok, orang kawaris ni disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai kila buah linar kan? Mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Tetapi mereka membaca Al-Quran sembahyang tahajudnya lebih hebat daripada para sahabat. Puasanya lebih khusyuk daripada para sahabat okay. Nabi mengatakan Kalau kamu kalau kamu wahai para sahabat Melihat mereka sembahyang Kamu akan merasakan sembahyang kamu itu uh, Lemah Dan kamu melihat uh, mereka puasa Kamu akan merasakan puasa kamu itu lemah okay, Para sahabat ni okay. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan yang murquna minaddin mereka keluar daripada agama. Serapapun so, kita dah tahu kita dah tahu Khawarij itu bagaimana. Tiba-tiba bila berlaku peperangan, orang Khawarij ni boleh cakap apa dia? Sata'lamu ayyuna aula biha aula bihasiliya. Kamu akan tahu siapakah di antara kita ni yang lebih layak masuk neraka. Masuknya kau kamu yang masuk neraka. Nampak tak? Okey. <coughs> apa yang saya nak ambil kat sini ialah <coughs> jangan jadi macam Khawarij. Faham tak? Jadilah macam ni Dalam ayat yang ke-29 Surah Al-Mulk Kalau nak nak yakin Yakinlah dengan benda yang betul Jangan yakin dengan benda yang tak betul Macam khawarish Keyakinan dia tinggi betul Memang hebat keyakinan mereka Kuat Kalau semayang dia khusyuk Tapi khusyuk cara tak betul Kan Boleh nampak ya eh? Apa yang saya nak sampaikan kat sini So ya kita kena tahu dulu apa yang benar kemudian kita mesti mendapat keyakinan dan lepas tu kita pun boleh bergerak. Qul araaitum in asbaha ma'ukum <tuk> ghaura <tuk> famay ya'tikum bima'in. Katakanlah wahai Muhammad terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Maknanya ghauran itu air itu dia masuk ke, ke ke ke dalam tanah. Dia tak dia tak keluar. Ghauran dari bahasa Arab sama <tuh> ia atikum bima'ain maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu. Jadi jawapannya uh, ataupun ayat yang terakhir di sini bukannya untuk mereka jawab. Tetapi satu soalan yang memang mereka tahu jawapan dia. Jawapan dia apa? Bila ditanya soalan ni jawapannya sudah tentu ialah Allah yang akan yang akan memberikan air kepada kita. Kalau air itu hilang, siapakah yang nak keluarkan semula? Allah Subhanahu wa taala. Okay jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala Dia yang mendatangkan Memberikan air yang merupakan punca Kehidupan kepada kamu semua Bukankah uh, wajar untuk Kamu beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sahaja okay? Jadi saya rasa itu sahajalah sedikit sebanyak Tentang uh, Terjemahan Tafsiran uh, surah Al-Mulk Daripada Tafsir Ibn Kathir Bukan tafsir kita terjemahkan saja apa yang Ibn Kathir buat nak sampai ke tahap tafsir tak tak sampai lagi kotnya. Eh? So, Saya pula semoga kita mendapat um, mendapat um, peringatan dan pengajaran daripada surah al-mulk ini. Dan antara peringatan yang boleh kita yang boleh kita dapat simpulkan di sini ialah bagaimana surah al-mulk al-mulk <coughs> menekankan tentang akidah tentang kepercayaan. Okay. Sebab itu, itu mungkin antara sebab yang Rasulullah SAW sering membaca surah Al-Nuf Seperti dalam beberapa hadis yang sahih uh, Setiap malam sebelum baginda SAW tidur okay, Untuk nak menguatkan akidah kita okay, dan, dan mungkin dalam satu-satu hari itu uh, Berbeza antara satu hari dengan hari yang lain Mungkin satu hari itu kita tidak ada masalah Tapi dalam hari yang lain kita sebagai pendakwah ini menghadapi banyak masalah kan? Dan semua kita adalah pendakwah sebenarnya tapi so, bila kita menghadapi masalah, kita bila kita baca surah Al-Mulk, Al-Mulk, uh, sepatutnya ayat-ayat dalam surah ini mengembalikan semula tenaga keimanan kita. Okey, wallahu alam. Kalau ada apa-apa soalan, mungkin dalam beberapa minit 3-4 minit. Kita dah tadi besar power tadi? Kita saya, saya nak tak? tak ada isu. Uh, <tuh> Okey. Saya sebutkan jadi Ayat yang ke-29 قُلْ هُوَ الرَّحْمَنِ Dia adalah الرَّحْمَنِ آمَ النَّبِي Kita beriman dengannya Kami beriman dengannya وَعَلَيْهِ تَوَكَلْنَا Dan uh, kami bertawakal kepadanya فَسَتَعْلَمُوا نَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينَ kamu akan tahu Wahai orang-orang kafir Siapakah yang akan berada di atas Siapakah sebenarnya yang berada di atas Kesesatan yang nyata Bila di akhirat nanti Okay ini yang um, Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan tadi, arahan atau perintah Allah kat sini supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, keimanan itu mestilah keimanan yang tepat. Qul Huwar Rahman. Antaranya <coughs> Ar-Rahman itu adalah antara nama yang ditolak oleh Quraisy, tapi tetap kita beriman dengan Ar-Rahman. Kita tetap kita percaya nama tersebut. Walaupun Quraisy tolak, tak kisah. Okey. So keimanan kena kena tepat dulu, lepas tu kena kena apa? kena kuat. Ataupun kena kita kita kena firm ataupun uh, uh, jitu dan dan berpegang teguh dengan dengan keimanan tersebut. Okey, kita dapati itu yang yang Rasulullah SAW lakukan. Dan itulah yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bila sampai ke zaman Khawarij, <coughs> Ataupun bila sampai, bila timbul, timbulnya khawarij di zaman para sahabat Kita dapati mereka mempunyai Secara zahirnya Mempunyai uh, Pegangan yang kuat Pegangan mereka kuat okay. Tetapi masalahnya ialah Mereka berpegang kepada Apa? Keimanan yang salah Faham tak? Kepada Islam yang salah Itu, itu masalah dia Dahlah Islam Iman tu salah, Islam tu salah Bukan Islam tu salah tak Apa? Kefahaman terhadap Islam Kefahaman terhadap iman yang salah okay? Dia salah faham Islam, dia salah faham iman Kemudian dia begitu uh, fanatik pada kefahaman dia Terhadap Islam, terhadap iman Contoh Contoh uh, okay. Contoh yang paling jelas sekali ialah mengatakan yang Orang yang buat dosa besar keluar daripada Islam Itulah dia khawarij Khawarij sebenarnya dia punya um, apa? Um, ciri dia Ciri-ciri khawarij ada dua sahaja Yang paling jelas sekali lah kan. Iaitu pertama ialah Mereka mentakfirkan Mereka menghukum kafir Orang yang membuat dosa besar Para sahabat Apa apa pegangan mereka Orang yang buat dosa besar kafir tak? Tak kafir Orang yang buat dosa besar fasik dengan kefasikan fasik dengan uh, dengan membuat dosa yang besar tapi tak keluar daripada Islam. Okey. Khawarij mengatakan apa? Uh, kalau buat satu-satu dosa besar, keluar daripada Islam. Besar tak? Dia punya kecil ke, tak ada masalah. Masalah besar kan. Okey. <tuh> yang kedua ialah bila orang itu fasik, bila khususnya pemerintah. Kalau pemerintah tu dia membuat dosa besar dia menjadi kafir itu yang pertama tadi kan yang kedua ialah kita ini wajib memberontak untuk menjatuhkan dia dan melantik satu pemerintah yang baru itu itu adalah konsep ataupun ciri yang kedua bagi khawarij kalau ciri para sahabat apa dia yang diajar oleh Rasulullah apa dia kalau seseorang itu fasik la tanza'u yadan min ta'ah jangan kamu tarik tangan kamu daripada memberikan ketaatan ke okay, satu hadis. Hadis yang lain, la ta'at li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Yang dia buat maksiat kita tak terima. Tapi kita tidak memberontak. Afala nuqatiluhum? Bukankah lebih baik kita memerangi mereka wahai Rasulullah? La ma aqamu fikumus salat. Tidak selagi mana mereka mendirikan solat di kalangan kamu. Pemerintah tu fasik, dia buat dosa besar, tapi solat masih berjalan. Boleh tak kita memberontak? Jawapannya tak boleh. Itu beza antara cara sahabat dengan cara khawarij. Tapi kita nak nak nak nak ceritakan bila mereka bertempur kan separah sahabat dengan uh, golongan khawarij ni. Khawarij ni dia begitu dia begitu ah uh, kuat dengan pegangan dia. Sampai dia cakap pada para sahabat, kamu yang akan masuk neraka bukan aku. Bunuhlah aku tak apa. Huh. Nampak tak macam? Okey, so kita tak nak jadi macam tu. Faham tak ajalah? Okey. Dan uh, teringat saya kepada satu kata-kata uh, Ibnu uh, Abbas tak silap saya Ataupun Ibnu Mas'ud Mengatakan apa? Al-qasdu fis sunnah khairun minal Al-qasdu fis sunnah Berpada-pada dalam melaksanakan sunnah Lebih baik daripada Minal ishtihadi fil bidah Daripada berishtihad dalam membuat bidah Antaranya ialah bidah macam Khawarij buat tadi okay? Dia salah faham Kemudian dia fanatik kepada kefahaman dia Jangan buat macam tu boleh faham, insyaAllah Allah ma'ala, ada soalan lain? Ustaz, tadi, kalau keadaan, kita ya. bergantung atau masih, kita ikut mana yang? Kita ikut mana yang? betul lah, kan? yang betul sahaja, betul? Tapi, mari boleh kita tak ada Dia lagi Ha, ha, ha Kalau kita diberikan apa diberikan apa dipanggil <coughs> ruang untuk uh, bersuara tak apa itu bukan memberontak. Persoalan ni ialah memberontak. Okey. Kalau ditanya kita macam mana dia tak, tak apa yang tersilap. Dia, dia lah. Dia buka email mel dia apa semua kan. Tak kata apa hantarlah. Tak ada masalah kan. Okay. khususnya kepada yang yang dah bersaralah. Okey yang tak yang bekerja lagi tak santailah kan. <laughs> Allah maklum. Ha, okay okey syarat-syarat memberontak itu soalan yang baik sebenarnya apakah dia syarat-syarat uh, memberontak bilakah memberontak dibenarkan pertama sekiranya sekiranya uh, pemberontakan itu uh, di oleh ulama-ulama bukan seorang dua tak ke okay, ulama-ulama yang ada ilmu dia mengatakan boleh yang kedua yang pertama okey yang kedua Sekiranya pemberontakan tersebut Tidak menumpahkan darah Bayar kan? Boleh, boleh sebenarnya Saya tak bagi carangan aku orang lah. Tapi pernah berlaku lah kan kan <laughs> Bukan carangan tak lah. Pernah berlaku rasanya dekat uh, satu negara Arab kan Bila raja tu keluar Anak dia pun Laik atas tahata Habis So raja tu balik Tetap dia, dia sambut Tapi sebagai Bukan sebagai raja lagi lah Tak lah Ha gitu habis tak ada masalah okay, Bila pemerintah tu keluar okay, General tu ambil alih Tak ada pemerintahkan Tak ada benda Thailand lah dekat sekali kan Bila keluarnya siapa yang dulu tu Tak ingat nama dia Kan So uh, Masuknya General Islam tu Dia masuk Tak ada benda pun Tak ada masalah Kan tak boleh Boleh kan okay, Tapi Mestilah yang pertama Atas uh, Istisarah ataupun Nasihat daripada Para ulama kemudian, Dan dipimpin oleh para ulama Kemudian tidak Mendatangkan apa uh, Kemudaratan Ataupun tidak merupakan darah Okay, dan tidak menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Okey, yang lebih besar ni banyaklah seperti contohnya macam kita kata dekat Algeria dan sebagainya. Asalnya untuk nak jatuhkan tiba-tiba pelajaran -tiba jatuh, dah jatuh dah pun kan? Dah jatuh kerajaan, naik kerajaan Islam tiba-tiba yang lebih besar. Dakwah undur ke belakang berpuluh-puluh tahun. kelas-kelas okay, yang biasanya dibenarkan orang boleh berdakwah apa semua tidak dibenarkan. Okey, letaklah janggut sikit pun kena hantar dekat apa ni? Macam kita kata uh, Apa benda ni uh, Hutan Kalau kita hutan lah Kalau dekat dia Sahra Dekat padang pasir Tidak tahu cerita tentang dia Apa cerita pun tak tahu Okay So Kita tak nak macam tu Bukan tak nak kerana takut tak Tak nak kerana Tidak dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay Allah ma'alam Boleh eh Senyum boleh kan lah dan so, dengan kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi